السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله was والسلام على رسول الله وبعد Leo ummat محمد صلى الله عليه وسلم tunashuhudia hali ngumu. Hali ambao ni complex. Wa kila niani ya alivosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallama itakuwa ni kama mfano ya chavula kwenye simia ile upamivu na mabisi ndio leo umma muhammed sallama waka sahali kama hivyo hata wale walio duni katika makuswar leo wamekuwa ni majabari wa islam umma muhammed sallallahu alaihi wasallama haliliwa wamefika ndani yake baada ya tukio muhimu katika tarehe yetu tukio ambalo mshtuko mkubwa sana ilioshtua umma at Muhammad sallallahu alaihi wasallam mega sie katika hali ya kwamba wako katika hali ya bumbuazi yani hawajielewe wako katika hali ya shoka ni mfano mzuri simba akitaka ila mnyama swara kwanza humaliza yule swara ndio akamtafuna akamalisha kabisa lakini isisi akitaka kumuinza swara kumtafuna ili hali yule swara yuko hai kumtoa vinofu ya nyama na ili hali yuko hai akamwacha yule swara katika hali ya mshtuko katika shok hajuu afanye vipi akiona vipande ya mwili yake kikatwa na pisi Hali hiyo ndio leo umma ya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wa wana yake umma ya si Muhammad leo wanafamia wa kwa kija hali kila aina ya mina na kwa sababu makufaru wameamulia juu ya umma tu si Muhammad tarehe tukio gani ambalo limeshikisha katika hali kama hii ni mshtuko kiasi gani ameletia sisi katika hali ya shok shoku ambao hatuielewi naoni katika mwezi mtukufu wa Rajab tarehe 28 ميزو رجب عام 1342 هجريا ambao ثوينا 23 مارس 1924 كفورموكا كدولار كو يا عثماني دولار يا خلافه يا مشو ينهه في حاله امه محمد صلى الله عليه وسلم تولي الشهدي عبد الحميد الثاني a tienda ambio kuhifadhi heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam baada wa magharibu kunitolea kutaka kumtusi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ali hifadhi alqut akaswamia mahujaj na heshima ya uislamu na damu yao kuondoka kwa dola kama hii waislamu wako katika bandia na kuchorewa mipaka kati ya umma tu Muhammad leo umma ukagawanywa kwa dola takriban dola zaidi ya hamsini na kila dola ikawa na bendera yake na pasipoti yake tumemshuhudia imam shafi alizaliwa palestine gaza akatafuta elimu makka na madina akasafiri yaman akasafiri iraq na Allah akamalizia msafara wake kafikio na mauti maskar pasina na paspoti pasina na visa yoyote bali yote ilikuwa ni ardhi ya waislamu popote watafuta elimu ikawa watu kama hawa wanasafiri kuitafuta elimu pasina uzuizi yoyote mbele yao leo huwezi wewe kusafiri sudani mpaka uchukue kipaspoti, mpaka uwaombe izini wakupe viza visa ya masomo ualike kama huna hizo pesa ya kualipa za visa huwezi kwenda kwa kutafuta elimu huwezi kwenda Azhar Masr uka elimu leo umu Muhammad amegawana umoja wetu moondoka sio katika tarehe katika record hakuna wakati katika tarehe ya Uislamu waislamu wamesitishwa na uzito na mikihani kama watu wetu leo ni miaka tisa takriban karne moja hakuna kivuni inaiswamia sheria ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala bali yao toona na magharibi na waseiji wao katika ulimwengu wa Kiislamu wakienda wa mbio wa kuivunja wa sheria ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala propaganda usiku na mchana dhidi ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kama ni sheria ya zamani ni sheria ya wakati angamia na punda haziwezi kutumika katika zamani yetu tena leo watu wanaona sheria za Mwenyezi Mungu ni kama yarudisha watu nyuma sheria za kuendelea ni kwa sheria za kimagharibi kwa kufata fungu ya wanadamu kwa wao ndo maendeleo tukoona sheria zetu leo vita Mali ya umma ya pora usiku na mchana ikiwa ni mafuta, ikiwa ni mali ghafi chini ya ardhi khayaruni mutadrishia umma na kuendeleza katika maisha yao na kuwafatia iza. bali yawidhi idhlal juu ya idhlal tuona nchi zetu zikivamiwa biladi baada ya biladi yote kwa sababu ya utajiri uliokuwa katika ardhi zetu توا ambao ni hatari zaidi sumu ambayo ya magharibi takafa yao yani mtazamo yao juu ya maisha vipi imeathiri leo waislamu imeathiri fikra yetu njia ya kufikiria kwetu tusiangalie kwa kila nyanja kimaisha ya maisha yamekuathiri ni katika jambo la kiuchumi leo waislamu wangapi washiriki katika biashara za riba ukimuuliza na kwambia lifanye nini kwa sababu ya athari ya taakafu magharibi hiyo mtazamo wa si maisha tukiangalia maisha ya kijamii leo girlfriend na boyfriend jambo la kawaida hata katika family za Kiislamu uzinifu umekuwa jambo la sahali. juu zilandia kulikuwa na gay stand yani sifu ya mashoga kunitokezewa na kutoa mstamamu yao ikewekwa specific kwa waislamu mashoga wa Kiislamu walitokezewa walingilisha mstamamu yao hii welofi swashilani katika kumuathiri mwenye zimbu hilo hali yetu sasa magharibi imetuathiri kwa kila mambo ya maisha yetu iwe ni akijamii iwe ni ya kiuchumi ya siasa leo waislamu wenyewe wanashiriki katika nidhamu za kafiri wanamshirikisha allah katika kutunga sheria Leo katika, katika bunge iwe ni Kenya, iwe ni popote katika mbongo wa ardhi, waislamu wanashiriki ni mabunge. Wao pia watunga sheria. ilhali ikifika mwezi mkuu wa Ramadhani wanosoma Qur'ani. Wakifika kasomea sura tu Yusuf Mwenyezi Mungu anasema inal hukm illa lillah. Lakini nakwambia la mimi ni mbunge na mimi pia natunga, hofu na mimi pia naitoa. Hali kama hii pia kufusunisha umma Muhammad ardhi zetu zimefahmiwa takriban leo miaka 30 Somalia jeshi baada ya jeshi jeshi ya kiamerika ya yale ya jeshi ya Ethiopia ikiondoka Ethiopia yale ya Uganda yale ya Kenya ya Kinga inchi ikifamia bila ya ya kiislamu kama Somalia tuna biladi ya Afghanistan nafahmiwa zaidi ya miaka 10 leo waislamu wanateswa kule tuna Iraq Pona Libya, pona mali in West Africa. Ni France taykaliati mababu. Kenya watukufu wa Islam. Ardhi zetu zinanyakuliwa moja baada nyingine ikikalioti mababu na majeshi za katingi. Wa Islam wanapotezewa. Wanashikwa barabarani na hatujui hatima yao. Wengine maize ziliokotwa kule makindu yuzi ni kitabu. Wengine wakotwa savo. Wengine wanapigwa barabarani wakitembea marisasi Hada haluna milaha hali yetu. Wengi ulaumu ni kwa sababu haturudi kurani na Sunna kweli Qur'an na suna haiko katika maisha yetu lakini kurudia Qur'an na suna ni vipi? Hali kama haya ambayo leo imetushibu sisi ummatu tu Muhammad yameondoka yamefikia baada ya, ya, baad ya kuondoka khilafa 1924 tarehe nane Rajab huu mwezi wa Rajab basi tukufu baada ya Israa wal Mi'raj tarehe 28 ya pili katangazwa abolishment of the khilafa kuvunjwa kwa khilafa na tukatetewa madola kikatuni na kila mtu kapewa bendera yake mwenye rangi ya blue mwenye rangi ya nyekundu ni al-uqab bendera na hii ndio bendera leo Waislam wanapigana wenyewe kwa wenyewe, kujiona Iran na Iraq miaka kumi na moja takriban. Waislam wanauana. Tunaona ndani ya Pakistan na Bangladesh, waislam waliuana. Ndani ya yaman sasa hivi, doa jnubi na washimali wauana. Ndani ya Libya waislam wanauana. Kwa sababu ya fitna ya umgharibi, kwa sababu ile ngao ya kutuifanisha leo hakuna. nashe hulia miongoni ya umma wa Muhammad wenye kulinganya kurudi kwa dole al-khilafa enyi waislamu al kila moja anaomba usiku na mchana watu wanaeka dua watu aneka kunusi kwa sababu ya kupombolewa al-quds katu wallahi haiwezi kupombolewa al-quds haiwezi katu sisi waislamu kupomboa al-quds basi na khilafa siku zote kunidhaniya saudia hakuna jeshi ikayeweza kukusanywa iweze kuondoa al-Qut. Kube jeshi wapo nao na silaha wapo nazo. Lakini kwa vikwao ya Waislamu yaman. Tulidhaniya Syria hakuna jeshi. Al-Asad maskini hana jeshi ya kukomboa al Lakini umma si Muhammad al sheria ya Allah. Tukajua Asad maluni kama huyu kuba ana jeshi ana silaha lakini kwa mkuu wa waislamu. Waislamu hatukujua masri kama iko na jeshi ila jeshi itumwe Libya na itumwe Tunisia kwa boda. Lakini kwa boda ya Israeli hakuna jeshi. Bali iko jeshi ya kuizuia umma tu Muhammad asikwende wa kumdhuru Wayahudi. So ukuta ya kwanza ya kumuhifadhi wa na ukuta ya kwanza ya kuwacha kunajisiwa Al-Quds ni watawala katika ulimwengu wa Arabu. Inchi zote todia Qatar, Kuwait, Bahrein, Jordan, Syria, libnan, Misri wote ndio ukuta ya Yahudi kumuhifadhi kuinjisi Al-Quds. Sokatu dola pekee itaijani masalih ya umma na jinsi kaisekeleza sheria ya allah ma imam wa tawanya wamesikiana ardh ya kiislamu ikikaliwa na jeshi kikafiri shibl moja jawabu yao ni jihad na hilo alielewa salahuddin alayubi aliandaa jeshi atawaondoa salabiyun alquds afaitaharisha ardh kama ile tena kwa sheria kumwaga damu ya waislamu kuikomboa bilai kama ile sio kupatia mikataba inayofanywa katika Camp David mikataba inayaliikwa na United Nations ama European Union ini khiana kwa imani ya la ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah na sheria ya Mwenyezi na Qur'ani inashalazimisha iwe ni jihad wenye waislamu wenye kusema turudi kwa Qur'ani na Sunnah Nisuru libiti kwa Qur'ani na Sunna. Nisuswali sana, nitusome Qur'ani sana, tufanye ya nyingi, tufuge malevu tupinge Maulidi ama tutekeme Maulidi sana ndio kurudi kwa Qur'ani na Sunna. Ye Qur'ani ilikujwa tukahali kama ile. Haikuwa Qur'ani imetabikishwa wakati ya Mtume. Haikuwa Qur'ani imetabikishwa wakati ya Masahaba no lekuja baada yao haikoa sunna bwana mtume sallallahu alaihi wasallam pia fanya kazi kwa kila nyage ya maisha mtume katika sunna yake ametuhiniza jio kuswali sunna ya duha na sio wakati sunna ametuharamishia biashara hizo zarisana katika Tunifundishwa vipi kufunga sunna baada ya Ramadhani? Naswa katika hiyo sunna, tulimwona Mtume salama akipiga na jihadi Mbona tuwafungulia macho? Tuuni uh, huna bimaa watakuruuna bimaa. Leo watu wanasemana nini Hizbu Tahrir? Kila siku bidha yenu ni hiyo hiyo moja. Mwauza khilafa kila siku hakuna bidha nyingine katika duka leno. Hakuna haya yote ambayo tunaona matatizo ni tusibu sisi kama umma suluhisho ni hiyo moja kurudisha Qur'ani na Sunna kuitatikisha kila kwa kusimamisha chombo pekee ambao chaifanyia kazi Qur'ani na Sunna hatushuhudi kila siku sipita matukufu yetu yachafuliwa si hivi juzi hichi jirani Tanzania Anaichanua chanua Qurani yuwaikanyaga kwa miguu yake tuashuhudia tukiyaona tumefanya nini Nani amesimama kutetea masifu yetu kama haya kitabu ya Allah Kitabu ambacho Mtume Muhammad anaebalighisha ila hali yeye baadhi ya meno yake amemolewa ya kwa vita Kitabu ambao ilimfanya yeye watu wa twaifu walimpiga mawe leo yanajidhiwa na mtu duni kama yule hakune la kufanya unyonge kiasi gani tuliona leo nani wakumrudie kumrudia wa kumlilia wanawake katika umma wa Muhammad walajitishwa wanavunjwa heshima yao wanalia Baadhi yao katika jela ya Asad na Syria wanaomba wapewe sumu. Hawawaniata ya kutoka jela ile, bora wape Mu'tasim billah, mwanzi mtukufu wa Ramadhani, mwanamke mmoja wa Kiislamu anakosewa na jeshi la Warumi, anaandaa jeshi kwenda kuhifadhi heshima ya mwanamke huyo. Na kasema yeye watakwenda alipo jela alikofungiwa mimi mwenyewe Mustasim Khalifa kama yule nitamfungulia akamfungulia atamwambia naam nimesikia kilio chako leo nani wanawake kama hao wa nani kilio chao wataisikia watakacharaka jeshi Yusuf al-Hajjaj jeshi kwenda al wakakomboa Ambalo to na Pakistan, Bangladeshi, India yote waislamu kwa juhudi ya kupitia kijana Muhammad Qasim yote sababu msingi nini kuhifadhi heshima ya wanawake ya Uislamu. Leo iko katika heshima hiyo. Ni Khilafa ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mola anayekupa wewe pumzi leo unapumua ndio anayetoa ahadi wa khilafa iko انا باسمك سوره النور ايه 55 وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا لا ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ما سره خلافه سيو تغو يا حزب التحلل ولا سيو هام ابو حزب التحلل ناهم يا خشبشه بل الاهالي يا na ni mishara ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fala kufsema thumma takunu khilafa ala min hadhihi nubuwah fi shaytarudi khilafa kwa njia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika musnad wa imam ahmad kweli hisbu saharin ila sifuna uzabidahi ina ufishini umma kuondoka katika hali hali ambayo imekuwa tunajihisi ni ngumu kwenye toa zanyake matatizo hayo ambayo yana tusimu leo ni matatizo ambayo kwa ni complex ni ngumu kwa lakini suluhisho yake ni rahisi Suluhisho ni uislamu amote hali sote tunaibeba katika vipo veto kilaambo ngumu ni kujitolea kwetu kujitolea kwa ajili ya la ilaha ila allah inawajibu kwetu ni faradhi hata kama nikutoa nafsi yako kwa sababu ya la ilaha simu bah, simu istahaf, amrişa, allah. ila allah wa ni wajib. si mubah si mustahab si lolote bali ni wajib tikutoe nafsi yetu kwa ajili ya uislamu sheria imeamrisha kusimamisha khilafa sheria tuishi chini ya tivuni ya sheria zake allah basi ile kujitolea kwetu ambayo inawajibika ki sheria ni kujitolewa hata ni nafsi yetu ولا تخف في موتي وسباب يقتسمم الاسلام والكوفه واليكوفه وقت ذاماني امت محمد صلى الله عليه وسلم عليات هو في شهوديه نصرى من لكن واليكوفو كيسما لا اله الا الله محمد رسول الله بلال بن رباح ان تيسو اناسما احد احد كيف ان ويلوفو kujitolea kwa ajili ya uislamu na hakuna zaidi zaidi kuliko bwana nuri Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ainyo tuku wa islamu hamu ya shuhudi tusiridie hali ya maisha yako wewe na mke wako na watoto uislamu ni kubwa uislamu ni zaidi ya uhai tuliona sisi bado kujitoa uhai sahaba alishikwa na kirumi akaambiwa atateswa na atauniwa, ikiwa yeye hatoritani sahaba kama yule jalili akasema tamani Mwenyezi Mungu angejipa uhai kiwango ya idadi ya viwele ndo nani amwikiangu ya iliniue muniuwe muniuwe muniuwe munitese muni munitese mpaka anijisisi kwamba anastahili pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado anaona kujitolea uhai yake mara moja kwa ajili ya Uislamu haitoshelezi kupata pepo Ye, hofu ya mpoteza mali yetu hofu ya maisha magumu hofu ya poteza nafsi zetu ndio inatuzuia sisi kufanya kazi ambayo ni faradhi kubwa enye matukufu islamu kwa kumalizia fursa za habia ni fursa kwa sisi kwani haikutokea fursa kama hii ya kurudisha Uislamu katika kutawala katika maisha ya wanadamu isipokuwa wakati, waka wakati ya Mtume Muhammad SAW na maswahaba walifanya kazi katika miaka tatu baada Allah alitowafatia nusra Madina wakasimamisha dola Islamia na wakaweza kuendeleza na kupanua doula baada ya kufa Mtume SAW na maswahaba katika Khilafa Rashidah wakaendelea na Khilafa Bani Umayya kuelelea sote tunaona vipi uislamu kupatikana so hali hiyo imeturudia tena kama ilikokuwa wakati mtume na masahaba wake ni fursa za hadia ni fursa golden opportunity kwa sisi huku kazi mwenye Mungu ametuandishia sisi tusione uzito wadhahi ni nzito kusimamisha uislamu sahali tukusanye tukasukume jabali ni kwende mount maukili ni sahali lakini sikuisimamisha Uislamu. Uislamu ni ngumu. Wala unza sikudanganya ni kitu raisii. Uislamu si kwa ni Licha kwamba kuswali ni sehemu ya Uislamu. Ni ngumu zaidi kusimamisha Uislamu. Ile sacrifice ambayo unapa kwa ajili ya Uislamu ni kubwa. Sio mali yako haitoshi wala nafsi yako binastahidu kujitolea juhudi za siasa ambapo sheria inavostahili na si ndogo sehemu hasi ngumu ndio Mwenyezi Mungu hapa akasema in nasrullahi yansuru in tasrullahi yansurukum kwa hakika kiwa mtamnusuru Mwenyezi Mungu kujitolea wastahili sio kujua tu kwamba khilafa ni faradhi uchikwishi chini ya sheria ya Mwenyezi Mungu ni faradhi ukafakata mikono ama ukajitolea tuliya kidogo tu wewe ukasha mimi sitige fura ni haramu basi la hapa ni kujitolea wastahili sheria hata nikutua nafsi yako na mali yako yote yansurukumullahu inkasurullahu yasurukum wuyatabbik aqdama kumwenye zungu ya ongezea diwa nuzna fi as-sabah inyo tukufu islam mtume sasa sana katika vita vya baghawa wali wa malaika kiwanusuri musuli tuwasaidie sisi ili kustahiki kushuhusiwa malaika kutusaidia tunijitolee kama walivyojitolea mtume s.a.w na masuhaba yake tusiwasome kama alifulela ulela hao ni wakusomwa na kuingizwa Dini Islam hakuna njia wallahi billahi Allah yake yuko poboa swali utakapo swali hiji utakapo hiji funga utakapo funga jitolee mali yako katika sada katika kujitolea lakini umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawatopata izza ila kwa dola yao ya khilafa leo mhusimu kwa rajab tukumbushana tarehe ambayo ni muhimu katika tarehe yetu nayo kwa, kwa dola islamia نقاط مهمه سيدي في انيا ارود في كتابه دوله كما ان سوف الله اللهم الحمد لك نشهد ان لا اله الا الله وحده